12. Eddig szerencsejátékot játszottunk, és minden lapunk nyert. Bizakodva vágtunk neki a legnehezebbnek, a menekülés egyetlen lehetséges útjának, az Atlasz-hegységen keresztül Marakesbe. Tudtuk, hogy órákon belül körözni fognak, és az apró oázisokon át, ahol minden új jövevény feltűnést kell, lehetetlen átvágni magunkat. A podgyászként lelketlenül feldobott, megkötözött bremon ott volt mögöttünk a hátsó ülésen. Amint a homokpadok eltakarták az erődöt mögöttünk, ápolás alá vettük. Az elnyiszontott kötelekből élettelen test szét. Az arcát lemostuk tiszta alkohollal, majd megítattunk vele jó adagot a kapitány viszkijéből. Ez egyelőre elég volt. Nem kis munka lesz cipelni az atlaszon, vélte részfejű. Estig futottunk az autóval, és messziről feltünk Kolombesár. Itt van a légió, hírhet, kompanyi diszklipinje, a büntető század pokoli erődítménye. Meg kellett kockáztatnunk, hogy áthaladjunk Kolombesáron. Erre be kellett vágni, ahogy a kártyások mondják. Ha tudnak már rólunk, akkor vége mindennek. Ha nem, akkor holnap délre elérjük az atlaszt. Gondolkozni, félni, nincs idő. Vagy-vagy. Itt már persze nem szerepelhettünk, mint katonák. A vádiszaukra Holtmedre egyik helyen szakadékos kanyonnál magasodott. Kiszálltunk az autóból, és nekiindítottuk. Az autó lezuhant. Civilbe öltöztünk, ugyanígy öltöztettük fel az ájút Bremont is, és jókora Málhánkkal együtt cipeltük Kolombesár felé. Estére elértünk az oázis szélén egy duárt. Koszos gyerekek és kutyák hadafogadott. Elmondtuk, hogy társunk napszúrást kapott házalók vagyunk. Néhány budlibicskát tükröt és fésütattunk az arabnak, aki erre kiürített számunkra egy fészert. Nagy a gyanum, hogy előzőleg kecskék lakhattak benne. Itt elkezdtük új társunkat masszírozni, lemostuk az egész testét, ételt szagoltattunk vele, és whiskyvel itattuk. Nagy örömünkre kicsi magához tért. Részfejű röviden elmondta neki, hogy egy hölgy fogadott fel minket a megmentésére, és minden attól függ, hogy képes-e holnap elindulni velünk a saját lábán. Először szelid mosolyjal halkan azt mondta. Edna. Nyilván cse nevész női neve lehetett. Aztán azt mondta, hogy mindent meg fog próbálni. Megetettünk vele egy marigdatóját, datóját, megívott egy pohár kecsketejét és két pokrocba burkolózva mélyen elaludt. Szép holdas este volt, fehér fényben úztak a pálmák. Vígkarattyolással zajlott az oázis, amelyek mellett egy dombon komoran, félelmetesen és mozdulatlanul emelkedett a pokrok-pokla. A büntető garnizon. Egy mozdulatlan szuronyos őrszem állt a fal tetején. Bizonyára ő is hazavágyott innen, mint én annyiszor, ha posztoltam a félelmetes szomorú éjszakai nagy bled felett.